Fetița cu chibriturile de Hans Christian Andersen Era frig cumplit. Ningea și se făcea noapte. Era cea din urmă noapte a anului, noaptea de anul nou. Pe frigul și pe cu acesta mergea pe stradă o fetiță săracă, desculță și cu capul gol. Avusesea ia pantofi când plecase de acasă, da, ce folos! Erau prea mari pentru dânsa. Îi purtase mai întâi mama sa și fiindcă erau așa de mari, fetița i-a pierdut când s-a grăbit să treacă strada, din pricină că tocmai venea un gană două trăsuri. Un pantof nu-l mai găsise, iar pe celălalt l-a șterpelit un băiețaș, zicea care să-l facă leagă când are să aibă și el copii. Și acum săraca fetiță mergea de sculță. Și piciorușele ei erau vinete de frig. Ducea într-un șorț vechi o mulțime de cutii de chibrituri Și o cutie o ținea în mână. Toată ziua umblase așa și nu-i dăduse nimeni nici măcar un bănuț. Și acum era o stenită flămândă și pe jumătate înghețată de frig. Fulgii cădeau și se prindeau de părul ei lung și bălai, care i-a târna frumos în căliuanți pe umeri, dar ea numai la frumusețe nu se gândea. Nu mai putea de oboseală și s-a așezat într-un lungher între două case. Una era mai ieșită în afară, așa că între amândouă era un cotlon. Fetița s-a gemuit, strângându-și picioarele sub dânsa, dar tot îi era frig. Acasă nu îndrăznea să se ducă, fiindcă nu vânduse nicio cutie de chibrituri și nu căpătase niciun bănuț măcar. Tată s avea sobată. De altfel și acasă era frig, pereții erau sparți și cu toate că astupase reclăpăturile cu paie și cu zdrențe, vântul tot răzbătea înăuntru. Mâinile erau aproape înghețate de frig. Un chibrit ar fi strașnic acum. Ce ar fi să scoată unul să-l aprindă? Și să-și încălzească degetele. A scos un chibrit și l-a aprins. Ce frumos ardea! Era o flacără caldă și limpede, ca o lumânărică. Și deodată fetiței i s-a părut cășa din fața unei sobe mari de tuci, Cu picioare de alamă și cu tacâm de alamă. În sobă era un foc zdravăn și fetița-și întinse picioarele să-și le încălzească. Dar flacăra se stinse. Soba, pierii, și fetița se trezi ținând între tegete, chibritul ars. A mai aprins unul și iar s-a făcut lumină. Zidul acolo unde era luminat s-a făcut străveziu ca un geam. Pe geam fetița a văzut o daie cu masă pusă, pe fața strălucitor de alb erau farfurii de porțelan, și în mijloc pe o farfurie era o cușcă cu geamete, friptă, umplută cu prune și mere, din care ieșeau aburi. Și ce era mai minunat decât toate? Gâsca, a sărit din farfurie, a început să umble pe jos, legânându-se cu furculița și cu cuțitul înfipt în spate. Și s-a îndreptat chiar către fetiță, dar deodată chibritul s-a stins și n-a mai rămas decât zidul gros și rece. A mai aprins un chibrit și deodată s-a văzut stând lângă un pom de iarnă. Era mai mare și mai frumos decât acela pe care îl zărese pe geam la negustorul cel bogat. Pe crângele verzi erau o mulțime de lumânări aprinse și erau agățate poze colorate ca cele din vitrinele magazinelor. Fetița a ridicat brațele în sus și chibritul s-a stins. Lumânările s-au înălțat tot mai sus. Și deodată fetița a văzut că nu mai erau lumânări. Erau doar stelele sus pe cer. Una din ele a căzut, lăsând în urma ei o dâră de lumină. Acum moare cineva, a zis fetița. Bunică-sa, singura ființă de pe lume care o iubise și pe dânsa și care acum era moartă, îi spusese odată, Când cade o stea, se stinge o viață. Fetița mai a prins un chibrit și flacăra a făcut lumină de jur împrejur și lumina strălucitoare s-a evit bunica strălucind și ea. Cu zâmbetul ei bun și blând. Punicuță, a strigat fetița, Ia-mă, ia-mă cu tine, Știu că ai să pleci și tu când se stinge chibritul, Tot așa cum a plecat și soba cea caldă, Și gâsca cea friptă, și pomul cel frumos. Și repede a aprins și celelalte chibrituri Care mai erau în cutie, Fiindcă voia să o mai ție pe bunică sa, Să nu plece. Și chibriturile le-au dat o lumină așa de mare, Că se vedea mai bine decât ziua. Niciodată nu fusese mai frumoasă bunica. A luat-o în brațe pe fetiță Și amândouă au plutit în strălucire și în bucurie Și fetiței acum nu-i mai era frig. A doua zi dimineața, în ungherul dintre cele două case, Fetița cu obraji roșii și zâmbet pe buze, zecea moartă, degerată de frig, în cea din urmă noapte a anului. Zorii anului nou s-au ridicat deasupra trupșorului mort, lângă care erau împrăștiate o mulțime de cutii de chibrituri, una din ele cu toate chibriturile arse. A vrut să se încălzească, ziceau oamenii, dar nimeni, nimeni nu știa ce frumusețe văzuse ea și în ce strălucire intrase și ce bucurie mare i-a dusese anul nou.